doina Doamne o doină ți-am cântat ca o lacrimă de sânge ce din ochi tu ai vărsat fiindcă Tatălui din ceruri pentru noi tu te-ai rugat Doamne o doină ți-am cântat ca un dor amar ca marea când pe un mal și așterne sarea și un pustiu asemănat Do Do Doamne Doamne o doină ți-am cânta, Ca un bocet scurs din cuget, Așa cum ai ascultat Pe o văduvă din Naim, Când pe fiu i a înviat. Doamne, o doină ți-am cânta, Cum o spune în munți Cavalul, Întristat în fapt de seară, Când un frig străbate osul Pe-noptat. Doamne, o doină ți-am cânta, încât pietrele din cale toate ar suspina de jale, cu cunoftat. Doamne, o doină, ți-am cânta, ca să torn în ea durerea unui neam lovit cu ură de tălhare ce l-au furat. Doamne, o doină, ți-am cânta, ca să stea în ea tot focul ce l-ar face arzând un codru de vrăjmaș. Incendiat. Doamne, o doină am cânta, să strezească adâncă mila, așa cum ne-ai dat prin fiul, când pe cruce l-au urcat. Doamne, o doină ți-am cânta, încât râurile, apa toată și-ar văsla pe maluri, fiindcă de atâta jale chiar și matca le-a secat. Doamne, o doină ți-am cântat, dulce, ca o amintire, când de mult nu mai ai știre de cel drag care a plecat. Lacrima dorului de jertfă. Doamne, cel ce pe cruce te-ai jertfit cu dor pentru noi. Dăruiește-ne lacrima dorului, când crucea dorului tău vom purta ca să intrăm prin poarta crucii în împărăția ta.